Після того, як ви поставите це запитання, у вашій поштовій скринці з'явиться пакунок. Там буде документ. Якщо його потримати над свічкою, відобразиться приховане послання від тих, хто знає відповідь. Послання можна прочитати лише раз у житті, лише при світлі свічки і не на сьомий день. Я відставив склянку і нахилився вперед, щоб добре розчути кожне слово». «Ви зрозумієте, що це саме він, бо стрічка на пакунку буде червона і зав'язана подвійним вузлом, а тут я помітив, що столик рухається, власне кажучи, трясеться. Я відкинувся назад». «Що відбувається, Кейсі?» – здивовано спитав я. «Столик?» Офіціантка говорила далі так, наче не помітила, що столик здригається. «А одна петля бантика буде як мінімум удвічі більша за другу». І розташований він буде у верхньому лівому куті пакунка. Я позирнув на Майка і з подивом і певним зніяковінням усвідомив, що столик двихтить не через якийсь знак з того світу, як я вже почав підозрювати. Ні, то все Майк постарався. Слухаючи Кейсі, він, щоб стримати сміх, затулив рота рукою та сперся на столик. Від сміху він трусився всім тілом, а через нього своєю чергою здригався столик. Я засміявся. Кейсі повернулася до Майка і грайливо вдарила його у плече. «Посіпака з тебе кепський!» – зі сміхом дорікнула вона. «Вибач!» – сказав Майк. – Просто надто вже переконлива ти була. Я не міг стриматись. «Гаразд!» – відповіла Кейсі. «Джоне, у відповіді на ваше запитання я могла дозволити собі трохи творчої свободи». Трохи, повторив Майк. Я сказав би, що це була відверта вигадка, зав'язана подвійним вузлом, а <свісно> власник кафе закінчив пародію на Кейсі, і всі ми знову засміялися. Кейсі, ви неабийка оповідачка, зауважив я. Щоправда, на моє запитання, ви, на жаль, досі не відповіли. Я не лише трохи повеселилася з усмішкою промовила вона, а й намагалася дещо показати. Деякі люди ставлять запитання і сподіваються знайти відповідь на нього, але хочуть, щоб відповідь їм надав хтось інший, чи щось інше. «У пакунку, що надходить на сьомий день?» – сказав я з усмішкою. «Так, на сьомий день. Річ у тім, що ми не лише можемо з власної волі вирішувати, чим хочемо займатися, коли дізнаємося відповідь, а й самі знаходимо відповідь. Отже... Отже... «Ви хочете сказати, – розпочав я, – що не можна просто ступити перший крок, а далі спокійно чекати? Якщо хтось справді хоче знати, чому він тут, йому потрібно з'ясувати відповідь самотужки?» «Точно, – підтвердив Майк, – і в цьому люди чинять по-різному. Одні розмірковують над тим, чому вони тут, інші слухають улюблену музику та зауважують, куди їх веде розум. Багато хто залишається сам на природі». А ще хтось розмовляє про це з друзями чи незнайомцями. Декого підводять до відповіді ідеї, історії, вичитані з книжок. «Можете підказати, що працює найкраще?» – запитав я. Кейсі повернулася до мене. «Насправді, Джоне, це залежить від людини. Перед усім треба пам'ятати, що лише ми можемо з'ясувати відповідь для себе. Саме тому багато хто, шукаючи її, проводить певний час на самоті». «Я можу це зрозуміти», – погодився я. «Важко зосередитися на чомусь, коли тебе звідусіль бомбардують інформацією та повідомленнями». «Так», – відповів Майк. «Знаходячи час, щоб поміркувати чи побути на самоті в природному середовищі, люди зазвичай намагаються відірватися від зовнішнього шуму, щоб зосередитися на своїх справжніх думках». «Ось і все?» – запитав я. «Не зовсім», – відповіла Кейсі. «Джона, пам'ятаєте, ми говорили про цінність знайомства з іншими ідеями, культурами, точками зору, людьми і таким іншим?» «Звісно, ми тоді говорили про те, як людині дізнатися про різні шляхи, якими вона може досягти мети свого існування». «Саме так», – підтвердила Кейсі. «Та сама думка стосується людей, що намагаються зрозуміти, яка в них мій». Хтось розуміє, що деякі речі та ідеї під час знайомства резонують із ним. Чимало людей навіть переживають фізіологічну реакцію. Коли натрапляють на щось справді близьке, їх морозить, у них хребтом пробігає дрож, або ж вони плачуть від радості. До інших приходить осяяння. Це може бути підказкою, що допомагає визначити відповідь на запитання «Чому ви тут?». «Я знаю, про що ви», – сказав я. «У мене таке бувало, коли я щось читав чи слухав і просто розумів, що це мені підходить. Власне кажучи, кілька таких моментів я пережив сьогодні». Кейсі щиро всміхнулася. «Джоне, ми відповіли на ваше запитання?» «Думаю, так. Якщо я правильно вас зрозумію, однієї відповіді на всіх немає». Та можна, скажімо, увійти в певний стан, щоб зосередитися на запитанні. Ще може бути корисно знайомитися з різним досвідом та ідеями, а також стежити за власною реакцією на них. «Ви все добре зрозуміли», – резюмував Майк. Кесі підвелася з-за столика. «Піду гляну, як там інші гості. Джона, вам ще щось потрібно?» «Дякую, Кейсі, не думаю. Хіба що, коли отримаю пакунок із червоною стрічкою після повні, тоді в мене, мабуть, з'явиться ще кілька запитань». Вона засміялася та підморгнула Майкові. «Звісно, повідомте нас». Розділ 18 Джон. куди ви прямували, поки не зупинилися тут? Спитав Майк, коли Кейсі відійшла від столика. У мене почалася відпустка. Я подумав, що варто ненадовго від усього відірватися, тож шукав можливість подумати. Хоч і не знав конкретно, про що хочу подумати. Мушу сказати, що за останні... Я позирнув на свій годинник. Останні вісім годин у мене з'явилися непогані ідеї. Майку, ви не проти, якщо я поставлю вам особисте запитання? Аж ніяк. «А яке?» Я поглянув на нього. «Чому ви собі поставили запитання з меню?» Майк відкинувся назад, і його обличчя осяяла усмішка. А, «А чому ви впевнені, що я так вчинив?» «Ви, ваша поведінка, цей заклад, я точно не знаю, та в мене таке відчуття, ніби ви робили те все, як хочете. Гадаю, колись ви поставили собі це запитання». Так і з'явився цей заклад. Майк знову усміхнувся і відпив з кухля. Кілька років тому я жив досить гарячковим життям. Вечорами відвідував магістратуру, вдень працював на повну ставку, а решту часу до останньої хвилини заповнював тренуваннями, прагнучи успіхів у професійному спорті. Два з половиною роки моє життя було розписане майже по секундах. Після випуску я кинув роботу та вирішив улітку відпочити, бо вже знайшов нове місце, де мав стати до роботи на початку вересня. Ми з другом вирішили поїхати в Коста-Рику, щоб відсвяткувати свій випуск. Він теж щойно закінчив навчання. Кілька тижнів ми мандрували країною, влаштовували походи в дощові ліси, споглядали дику природу і занурювалися у нову культуру. А тоді ми якось сиділи на колоді... Їли свіже манго і дивились, як на неймовірно мальовничий берег набігають хвилі. Від полудня до вечора ми вправлялися в бодисерфінгу, в майже 30-градусній воді. А тоді розслаблялись і споглядали, як небо на заході з блику... блискучо-блакитного стає рожевим, помаранчевим і червоним. «Це мало бути дивовижно», – перервав я. «Так. І пам'ятаю, як милуючись краєвидом, я усвідомив, що впродовж останніх двох з половиною років, поки я жив за розкладом, розписавши життя по хвилинах, ця стена повторювалася тут щодня. До раю треба було пролетіти кілька годин літаком і здолати кілька ґрунтових доріг, а я навіть не знав, що він існує. І до мене дійшло» що він існував не лише ті два з половиною роки, поки я переймався купою справ. Там сідало сонце, а на берег набігали хвилі впродовж мільйонів, якщо не мільярдів років. Коли це дійшло до мене, я відчув себе дуже маленьким. Мої проблеми, те, через що я нервував, мої тривоги за майбутнє, все це здалося геть неважливим. Я знав, Хоч що я зроблю чи не зроблю протягом життя, правильними, неправильними чи половинчастими будуть мої рішення, все це існуватиме і після того, як мене не стане. Довгі-довгі роки. Я сидів там, споглядаючи неймовірну красу та велич природи, і усвідомлюючи, що моє життя – це нескінченно мала часточка чогось набагато більшого. А тоді мене вразила думка. То чому я тут? Якщо все, що я вважав надзвичайно важливим, насправді таким не є, то що тоді важливо? Яка мета мого існування? Чому я тут? Коли в мене в голові з'явилися ці запитання, я пережив дещо схоже на те, про що розповідала вам Кейсі. Вони постійно були зі мною, поки я не дізнався відповіді на них. Я відкинувся назад. Поки Майк говорив, я сидів, нахилившись уперед, щоб не пропустити жодного слова і не усвідомлював цього. «Дякую, Майку. Неймовірна історія!» «Життя – це неймовірна історія, Джоне. Просто деякі люди не усвідомлюють, що вони самі її автори і можуть писати її як заманеться». Майк підвівся за столика. «Піду трохи, приберу на кухні. Джоне, вам більше нічого не потрібно?» «Ні, думаю, я вже поїв. До речі, я натрапив на цей заклад, коли серйозно заблукав. Насправді не знаю, в якому напрямку маю їхати далі». Майк усміхнувся. «Ну, це залежить від того, куди ви хочете дістатися». Він зібрався сказати щось інше, а тоді замовк, наче вирішив, що повідомив достатньо, тому заговорив про інше». «Проїхавши ще кілька миль цією дорогою, ви дістанетеся перехрестя. Зверніть праворуч і повернетеся на магістраль. Просто перед в'їздом є автозаправка. Вам вистачить бензину, щоб туди доїхати». Я не знав, звідки йому відомо, чи вистачить мені бензину, щоб доїхати до заправки, але щось підказувало, що його слова виявляться правдою. Я встав із-за столика та простягнув руку. «Дякую, Майку». «У вас просто унікальний заклад!» Він потиснув мою руку зі словами «Немає за що, Джоне! Щасливої дороги!» Майк розвернувся і пішов. Розділ 19. Я поглянув на меню. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Це були глибокі запитання. Якби хтось поставив їх мені на день раніше, я б подумав, що ця людина трохи не сповна розуму. А тепер, сидячи тут і читаючи останню сторінку меню, я не уявляв собі, як міг не знати їх. Кейсі підійшла до столика, поклала на стіл рахунок і вручила мені контейнер. Це останній шматочок полунично-ревеневого пирога. Прощальний дарунок від Майка. А це від мене додала вона та простягнула мені меню. На першій сторінці під словами «Кафе, чому ви тут?» Кейсі написала мені послання. Я прочитав його раз, потім іще раз. «Невеличкий подарунок, на згадку», промовила вона і усміхнулася. «Дякую, Кейсі, дякую за все!» «Немає за що, Джоне, ми тут саме для цього!» Я залишив на столику гроші, взяв меню та контейнер з пирогом і вийшов з кафе на вулицю, де починався новий день. Сонце тільки наз'явилося над деревами за полем навпроти, посипаною гравієм автостоянки. У повітрі трималися залишки нічної тиші, яку от-от розкрають звуки нового дня. Я почувався відпочилим і живим. Переклавши контейнер з руки в руку, я відчинив дверця та машини. «Чому я тут?» – Подумалося мені. «Чому я тут?» Цей справді починався абсолютно новий день. Епілог Після ночі в кафе дещо справді змінилося. Ці зміни не проявилися раптово, як грім серед ясного неба, але загалом вплинули на моє життя не менш драматично. Як і ен, я починав поволі. Я пішов із кафе з думкою «Чому я тут?» і міркував над цим запитанням до кінця відпустки. Відповіді надійшли не одразу. З'ясувалися, щоб знайти мету свого існування, чи свою «мі», як називали її Кейсі, Треба не просто думати про неї всю відпустку, а тоді повернутися до своїх попередніх занять. Для того, щоб довідатися те, що варта знати, треба докласти зусиль. Кінець-кінцем я відшукав її, поєднавши методи, про які розповідали Кейсі та Н. Спочатку я щодня присвячував трохи часу заняттям, що мені подобались, а це було схоже на прийом Н. Далі я спробував скористатися можливостями про які говорила Кейсі, та шукав нагоди вивчити чи спробувати щось нове. Це допомогло мені розширити всесвіт можливих причин власного існування. Тож він був не такий малий, як тоді, коли я розпочав свою подорож. Урешті-решт моя мі та способи, в які я хочу її досягти, стали очевидними. За іронією долі, це сталося тоді, коли я постав перед найважчим викликом із можливих. Коли людина оцінює два сценарії, один з яких «жити так, щоб досягти мети свого існування», а другий «просто жити», здається, що рішення просте. Це не так. З плином часу я помітив, що більшість людей на цьому закінчує свою подорож. Дивляться крізь дірку в паркані і бачать життя, якого їм би хотілося. Але з якихось причин не відчиняють варіт і не входять у нього. Попервах, це не як засмучувало, але, як казав Майк і як зрозумів я, люди роблять свій вибір у геть різні моменти життя. Хтось у дитинстві, хтось згодом, а хтось не робить взагалі. І з цим не можна квапити, це має бути лише їхнім рішенням. Мені ж усвідомлення того, що не можна боятися відсутності можливості щось зробити, якщо ви це робите чи вже зробили, – Допомогло відчинити ці ворота. Тепер це один з принципів, за якими я живу. У мене не минає й дня без думки про щось, пов'язане з кафе. Я згадую Кейсі та її історію про зелену морську черепаху щоразу, коли відмикаю свою поштову скриньку та бачу купу реклами і пропозиції того, що мені не потрібно. Ця припливна хвиля завжди тут, готова забирати в мене час і сили. Але тепер я знаю, що вона існує, і бережу сили для відпливних хвиль. Я часто згадую й майкову історію про посиденьки на пляжі в Коста-Риці. У широкому контексті наші перевантаження, тривоги, перемоги та поразки мало що значить. Однак ми знаходимо в них сенс, зіткнувшись із власною гаданою неістотністю. Якщо я й шкодую про щось через те, як змінив своє життя, то лише про те, що не вчинив так раніше. Гадаю, до тієї ночі в кафе я просто був не готовий. Тепер, з'ясувавши, чому я тут і живучи заради цієї мети, я нізащо не повернувся б до життя по той бік воріт. Про автора. У 33 роки Джон пережив подію, що змінила його життя і надихнула на те, щоб сісти і розповісти історію, викладену в кафе на краю світу. Менш ніж за рік після публікації книжка розійшлася по всій планеті завдяки рекомендаціям читачів і тепер надихає людей на всіх континентах, включно з Антарктидою. Згодом вона стала чотирикратним бестселером року та була перекладена 41 однією мовою. Відтоді Джон написав інші книжки. «Повернення до кафе на краю світу», «Новий контакт», «Третій візит до кафе на краю світу», «Життєве сафарі», «Велика п'ятірка для життя», «Велика п'ятірка для життя продовження» та «Прозріння», «Моменти натхненної думки». Завдяки Джоновим творам, а також виступам по телебаченню і радіо, його ідеї надихнули мільйони людей жити, як їм хочеться. Його вшанували поряд з Опрою Вінфрі, Тоні Робінсоном і Діпаком Чопрою серед ста визначних постатей у галузі лідерства та особистісного розвитку, які надихають найбільше. Це досі бентежить його і вражає. Щоб дізнатися більше про Джона чи запитати його про інтерв'ю, відвідайте сайт www.johnpstreletsky.com я думаю, це ви зможете почитати і дізнатися самі. З вами був Дмитро Щебетюк. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця історія. Мені теж, в принципі... Ну, не в принципі, мені сподобалася. Мабуть, буду переслуховувати і сам ще. Підписуйтеся на мій YouTube, Patreon, підтримуйте мою діяльність. Я взагалі займаюся музикою і пишу книжку про автостоп. І дуже сподіваюся, що допишу коли більшість з вас вже слухатиме цю озвучку. До нових зустрічей, свідомого життя. Чому ви тут?